2. În loc de introducere Scrisoare către cititor Ți-ai dat vreodată seama, cititorule, cât de diferite sunt uneori reacțiile noastre în fața unei priveliști monumentale, fie ea chiar făurită de mâna omului? Este firesc să fie așa. Cel ce apreciază o face totdeauna în funcție de concepțiile sale, de pregătirea sa, de simpatiile sale artistice, de gustul său, ba uneori intervine elemente de ordin și mai intim. Un prieten întors dintr-o călătorie în Valea Nilului îmi povestea că piramida lui Keops l-a impresionat și în același timp i-a produs o senzație de aversiune. Știam că la ridicarea ei munciseră sute de mii de oameni decenii în șir și nu mă puteam stăpâni să mă întreb câte mii, câte zeci de mii dintre ei au murit de istovire, de insolație, de friguri, de bici. Auzeam parcă scrâșnetele scripeților, pogniturile biciului, vaietele sclavilor care fusese răschingiuiți acolo. Încheia citatul. Desigur, prietenul meu este o firă impresionabilă, un temperament artistic dotat cu o fecundă imaginație. Dar această împletire a unor senzații în aparență incompatibile nu este un lucru chiar atât de neobișnuit. Am trăit această experiență în toamna a anului 1972, când mă aflam călător în Bretania și am avut prilejul să vizitez impresionantele monumente megalitice de la Carnac și Loc Mariac. Prima impresie este una de copleșire. Închipuiți-vă mii și mii de pietre uriașe înfipte în sol pe distanțe de zeci de kilometri după o geometrie care nu este geometrie, de vreme ce e lipsită de orice logică, dar pe care o bănuim că are o semnificație care astăzi, după 3, 4 sau poate chiar cinci milenii, ne scapă. Totuși, un înțeles trebuie să aibă că, altfel, ce rost ar mai fi avut această muncă titanică, acest efort cu totul ieșit din comun? Și atunci intervine a doua senzație a absurdului, a ineptului izvorât din conceptul de inutilitate, fiindcă noi, oamenii, practici din ultimul pătrar al veacului XX, nu putem înțelege o asemenea risipă uriașă de forțe, mii de blocuri cântărind zeci de tone fiecare, transportate uneori de la distanțe mari. Sute de mii de oameni angajați într-un efort gigantic, vreme de veacuri în șir, ca să înfigă niște pietre în sol. Pentru ce? Cred că acolo, pe malul breton al Atlanticului, și atunci, în acea după amiază plumburie de toamnă, s-a născut ideea acestei cărți. Te vei întreba, poate cititorule, ce înțelegem în fond prin enigmele terei. Termenul enigme este, desigur, convențional și poate că nu lipsi de o ușoară nuanță de arbitrar, dar încetățenit prin numeroase lucrări, unele redactate de autori a căror probitate științifică este mai presus de orice îndoială. Oricum, o enigmă este enigmă numai atâta vreme cât este nerezolvată. După aceea devine o întâmplare, un fapt, un fenomen sau un complex de fenomene supuse raportului obiectiv, necesar între cauză și efect. Troia din epopeile lui Homer a fost și ea o enigmă până ce Schliemann a dezgropat-o la Hisarlăg, tot așa pigmeii din textele lui Herodot până ce Schweinfurt i-a întâlnit în bazinul superior al Zairului. De aceea, lucrarea de față ca și altele asemănătoare ca temă apărute la noi sau aiurea ar fi putut purta titlul deocamdată enigme. Dar cum să alegi din multiplele și variatele procese și fenomene ce țin de istorie, arheologie, geologie, paleontologie și diverse alte discipline pe cele mai semnificative? Cu alte cuvinte, care sunt criteriile de care se cuvine să ținem seama într-o asemenea selecție? O enigmă o constituie și străvechea coloană de fier din India, de ce nu ruginește, meteoritul din Tungusca, cometă de antimaterie, Explozie nucleară, navă cosmică, așa zisul triunghi al morții din regiunea Bermudelor, anomalie magnetică, ozeneurile, meteoriți, fulgere globulare, nave cosmice, uriașul monolit de la Balbec cum a fost deplasat. Ca să nu mai vorbim de mult discutată harta a amiralului Piri Reis, de contururile de la Nasca și de atâtea altele despre care s-a scris mult, Poate că mult mai mult decât ar fi meritat. Toate acestea nu și-au găsit locul în volumul de față. Unele sunt menționate întreagăt, deoarece le-am socotit fapte mai mult sau mai puțin izolate. Criteriul de la care am pornit în selectarea temelor este însemnătatea lor în cadrul procesului complex al cunoașterii legat de dezvoltarea civilizației noastre. Fără îndoială că va fi foarte interesant, chiar pasionant, să aflăm de ce natură era meteoritul din Tunguska, sursele de informații ale lui Pirirais pentru întocmirea hărții sale și pricina pentru care dispar fără urmă atâtea nave în regiunea insulelor Bermude. Și poate, ba chiar probabil, că până la urmă aceste deocamdată enigme își vor găsi dezlegarea, dar avem toate temeiurile să presupunem că soluțiile nu vor adăuga elemente esențiale cunoștințelor noastre despre natură și societate în cadrul procesului evoluției istorice. Din potrivă, temele clasice, dacă putem spune așa, din acest domeniu, civilizația atlantizilor, ansamblurile megalitice, piramida lui Cops, marile culturi precolumbiene și așa mai departe, ne duc în ceea ce au enigmatic la însăși izvarele istoriei, la acea epocă încă insuficient cunoscută, care formează frontiera incertă dintre preistorie și istorie. El ridică probleme pasionante tocmai pentru că, în lipsa unor certitudini, ne mișcăm pe terenul nesigur al presupunerilor, având în fața noastră larg deschis orizontul vast al ipotezelor. Ascunse sub vălul de mister, îngroșat de trecerea veacurilor, nu rare ori a mileniilor, ele se prezintă nespus de atrăgătoare și foarte numeroși amatori pasionați urmăresc cu un interes firesc activitatea specialiștilor care folosesc mijloacele și metodele științei din zilele noastre, din această epocă marcată de profunda revoluție tehnico-științifică. Este o înfruntare uriașă și acerbă în cadrul căreia piramidele, megalitele, templele, statuile, scrierile nedescifrate, își dezvăluie cu și zgârcenie tainele. Majoritatea temelor tratate în cadrul acestui volum au generat discuții impregnate uneori de o supărătoare prolixitate. Au fost emise ipoteze hazardate, bazate pe presupuneri lipsite de date obiective, ba chiar de verosimilitate, având doar calitatea de a fi atrăgătoare și de a tranșa dintr-o dată și categoric toate chestiunile controversate. O asemenea ipoteză este cea a unei vizite efectuate pe tera de ființe raționale venite din alte lumi. Extraterestrii ne-ar fi învățat pe noi, pământenii, să deplasăm greutăți uriașe, să clădim piramide, să ne exprimăm gândurile în scris, să ne măsurăm planeta, să conturăm exact continentele pe hărți și multe altele. O ipoteză care amintește de o istorioară de demult, Laplace i-a trimis lui Napoleon un exemplar din tratatul său de mecanică cerească. Peste câtva timp, întâlnindu-l pe astronom, i-a spus... N-am găsit nicăieri în cartea dumneavoastră numele creatorului, iar Laplace i-a răspuns zâmbind. N-am avut nevoie de această ipoteză, Sire. Cam așa se întâmplă lucrurile și cu ipoteza extraterestră. Marea majoritate a celor ce se ocupă cu aspectele enigmatice ale Terrei noastre n-au avut nevoie de această ipoteză, după cum n-au avut nevoie nici de pretinse străvechi documente și inscripții criptografice, nici de misterioase scrieri păstrate în arhivele unor mănăstiri tibetane sau indiene și nici de legende ezoterice, al căror tâlc ar fi apanajul unui mic număr de inițiați. Desigur că vizita unor făpturi venite de undeva din cosmos și purtătoare ale unei civilizații superioare nu este un fapt imposibil, dar e foarte puțin probabil și, oricum, înainte de a încerca să dovedim că vizitatorii au învățat pe arhitecții faraonilor cum să proiecteze și să construiască piramide, se cuvine să dovedim că au vizitat într-adevăr bătrânul nostru pământ. Altfel, cădem în ceea ce logicienii numesc ignoratio elenhi, adică substituim teza de demonstrat printr-o alta care, cei drept, e foarte ispititoare și rezolvă dintr-o dată toate enigmele, ceea ce nu împiedică însă raționamentul să rămână ancorat în sofistică. Deocamdată așadar, am crezut că se cuvine să-i lăsăm pe extraterestrii în seama autorilor de science fiction și a scenariștilor de seriale TV, care au realizat adesea lucruri într-adevăr remarcabile în exploatarea acestei atrăgătoare teme. O caracteristică a ipotezelor formulate în legătură cu ceea ce numim enigmele Terei este că au avut partizani înflăcărați și dușmani înverșunați. Unele s-au lovit de la început de un scepticism intransigent și, în ultima instanță, mărginit. Altele au fost îmbrățișate cu prea multă ușurință, în ciuda faptului că se bazau pe interpretări subiective, sau chiar pe simple afirmații, iar nu pe fapte, pe conexiuni între fenomene și în legătură cu esența fenomenelor și cauza care le produce Din fericire sunt destul de numeroși oamenii de știință care au pornit de la principiul strict științific Că ipoteza reprezintă o verigă în procesul descoperirii adevărului și permite sistematizarea materialului faptic de asemenea, că poate contribui și la descoperirea unor date noi, că are așadar și un rol euristic. Cu precădere am ales tocmai aceste ipoteze științifice bazate pe informații acurate, ipoteze care, chiar dacă nu aduc totdeauna în favoarea lor dovezi peremptorii, în orice caz se bucurau de sprijinul unor argumente logice și în consecință convingătoare. În expunerea și analizarea acestor ipoteze, m-am străduit să nu pun patimă nici când pledez în favoarea unora dintre ele și nici în combaterea altora, astfel încât cititorul să aibă elementele necesare pentru a-și forma o părere proprie, devenind într-un fel colaboratorul autorului. Dar, fiindcă așa cum arăteam la începutul acestor rânduri, orice apreciere este legată de firea și aptitudinile celui care apreciază, n-am scăpat de tentație și am plătit tributul cuvenit fanteziei, cu osebire în acele pagini în care m-am străduit să demonstrez că legenda, mitul, chiar și basmul, elemente fundamentale ale culturii universale, oglinda sufletului și sentimentelor etern-umane, nu sunt totdeauna pură fabulație ci constituie de multe ori ecoul unor evenimente petrecute în vremuri depărtate. Procedând astfel, parcă vedem cu ochii minții o pagină din Sadoveanu, cel care a știut ca nimeni altul să însuflețească istoria și care, evocând viața lui Ștefan cel Mare, spunea cu aproape o jumătate de veac în urmă. Citez. Nu sunt realități numai clădirile de piatră și peticile de hârtie. Mitul păstrează eternității lamura sufletului generațiilor. Citatul. În ce măsură am reușit să redau toate acestea, ești, cititorule, cel mai îndreptățiți să judeci. Horia Matei, București, Ianuarie 1978